أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال في يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب مخينا موس علیہ الصلوۃ والسلام او در فرعون او در جله مومن ها خبره اتر په دربار کې را روانه وي ځدی نو مخ کې د دغه رجل مومن مکالمات غا ذکر شو داغه خبره ذکر شو او دعوت ذکر شو د دوران کې چې کله فرعون لې دل چې په دې قوم باندې اثر کېږي او دی خو ایمان قبلې او کوم زمانہ منحرف کېږي ناغه يو خبر او احمدانه خبر وکړه د به وگفتو یا فرعون انتهایی بوکوب انسان د دې خبر نه پته لګي اویاده چې په کوم باندې خلط تروستو زکه بل چل ول نه ورته نو د کوم لپاره یو حیله په غیبه نه گډوډی شنهوستل اوی غی د موسی علی سلام نه اړول چې حق اون په جنې نو ټال مټول د لپاره یو خبر وکړه نو وقاله او فرعون یا هامانو ای ها د وزیر ایبنی لی جوڑا کزما ده پارا سرحن یو محل بنگلا وچه تا لعلی ده ده شاید چیزو ارس ابلغو ارس اگم الاسبابا لارو تا اسبابا سماواتی لار ده اسمانون تا فا اطلعا اله اله موسا نزو اگورما او اطلاعا سلکم پی اله ده اله ده موسا علیہ السلام بانی پی اله ده موسا علیہ السلام پر اب ده موسا السلام <مسا> علیہ موسا علیہ السلام چې بندگی کوي غو کوم چښتا او کنا و انی لا اظننه کاذبا او یقینا زه ګمان کوم په د باندې کاذب د دروغجن په د باندې زما د موسی علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک د دروغن انسان دی وکذالک زین لفرون الله تعالی په د باندې رات کی الله فرمایو وکذالک زین لفرعون درانګي دا چې څنګه خبرې کوي هیڅ تکړې شو د پیراون د سو او عملی نه کار عمل لید وسد عن السبيل اوزه من کړې شو د لارې د هدايت نه ادم موسا عليه السلام د اتباع نه ومکد فرعون الا فی تباب او نو هغه تدبیر او منصوبہ د فرعون الا فی تباب مگر فخساره کی او پ ناکامی ته تم یو یا خدای احمد انسان اوس اسمان ته سو خدشي تباسوره بلډینګ جوړ خبر دهن Tale هغه ته خخت جوړاو اور په بلوا بلډینګ په پراخې جوه اجازه اسمان دوه چم چي دا موسی اسلام دروغې کور اخته او یا مطلب ده چې خو خیر انسان خدا خبره د کوم د پر اغه ټیم ور او ټال مټول دغه لپاره د ہدایت نالول دغه لپاره د خبرو پی موسی علیہ الصلوۃ <تصفيق> والسلام باندې ځکه کوم چې ده دا خبره کای چې زمانه بل علاج تا چې زاو ګرمه شتا کنه الله پرمایده ته ناکر عمل خسته کړ شي او ناکر عمل انسان ته خسته شونه غنه بي چې تمنه کی دا غری پر هم کوي او باغی باندې فخروم کوي باغی باندې غروروم پیداوي نقصان ته انسان ته ناکر عمل باطل عمل ده حق کار شي د دې وجه دعا کول شي دعا راغلي اللهم علينا الحق حقا وارزقنا التباع حق حكمه تحقق وهي دغه اتباع رنسکه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب الباطل من تبعته يالا موږ دغه نسکه بچي انکار عمل باطل عمل د تخست کړه ښکار کړه شو ځان ته لویرب حالکه د غلو ډیرو انسان خو لټرین دې بس پردې پرتا دنه ټول او د حق لارې نه منکل شو د کوزیران مزیران وسرو سپه د شیطان مهنت او سپه د خپل ار غوا شهادت انا شس وروا والله پرمای حقیقت د دې و ما کې د فراون الا فی تباب د داسومره منصوبه چې وا موسی علیہ السلام درت کول اول خو دا منصوبه چې د سړی سره پیدا نشي ناغه منصوبه مناکام شو بل زورګون مښو مانی د بنی اسرائیل په ورکوالی کې قتل کو او چې الله سکیه اخیږي سچ فراون کې یغا نیکی دج پیداشن الله و تو خو چې سز چې الله کې یغا کې کوم ځای بل زنه څه په بل بالکل فرعون په اني کور کې خبر ځان تلګا او بیا چلا وخت نو دا د هوجن الله دغه بدشاه ختم کو چلا وخت نو فرعون په بو کې غرق شو ناکامه شو او موسی علا السلام ته الله نجات ورکوه د اسرائیلو ته الله سور نو کوون کې دا الله ذات چې الله کې حکیم مخلوق چې څو غواړي دا غ تدبیر ناکامه راځي هغه سپره اس نتیجې نه ځله پرمه د بغا سمره منصبه چې وا هغه په خساره کې و ناکانه کې و کامیابی مې ابي نه وا ځکه در په وا او در په دین په مقابل کې کوم منصوبه کې کی کې ناکامه راځي وکاله الذي امن يا قوم د بیا دغه سړی خبرې نه د بل مقام دې مختلف مقامات دې دې مقاماتو کې بیا قوم ته ترغيب ورکړه د الله وحدانيت بیان کړه آخرت سزا جزایم بیان انو دبل مقام دی دا غد بیان چې کوم سړی پاسې درو د موسی سلام په ملګرتیا کې د فرعون د قوم نه ایمان راوړی مخکې دا غد بیان نه ذکر شو وقاله الذی ویاک سامنه ایمان راوړی دلته اظهار د ایمان الله ذکر کړه بیا د اظهار د ایمان کړو کار کړی و خبره لاول کې خبره پټه و یا قومه قومه زما اتبعونی زما تابعدارو کې اند موسی السلام اتباع کوي هم سرشیا چې بچې یا قومه قومه زما اتبعونی تابداریو که تاسو زماع اهدیکم سبیل الرشاد اهدیکم زبا کوم کم تاستا سبیل الرشاد دلارده هدایت موسالی سلام لارده نجات والا لارده دینی موسوی ده دی داغی اتباع ده یا قومی اکوم زما تزید بی دنیا ترغیبی للاخرہ دنیا نا وطایو کرا دنیا مختصر شې دنیا نا ولمین والو لاخرت طرف ترغیب ورگ یا قومی اکوم زما انما هازه الحیاتو دنیا مط یقیناً دا دنیا چې دا ژوند دنیاوی چې ده دا ژوند دنیاوی چې ده متاعن د سپایده زایل کیدونکې تمتعن یزول سره د پایده, دا دا پایده دا بس روانه د ختمه بشي دنیا دا مزي چرچی دا به ختم شي وان الاخرۃ هی دار القرر او یقیناً اخرت چې ده دا هی دار القرر هغه ځای قراری او د ثبات یک انسان همیشه په دې کې دا غنبل تر ته تل نشته زایل کیدل نشته نمتون نه ختميږي ځواني نه ختميږي خبر نه دا نه خوشحالي نه ختميږي دا هر یو شی د قرارواله دي ثباتواله دي همیشواله واله دي نو اول بیا وتا الله جل جلاله عادل ده الله کرم داګه بیان وتا په مختلفو طریقو سره بیان په یو موجود چې کوم دعوت واله بیانینو په یو موضوع نی پکار باز د ټایم کې سړې پرو بیان به شي به یې سره خبره د ذهن تپریو نزي پایکه به یو خبر یغه زين د پرېز تعالی دا غو پر تبادله سو ګرځي ذریه وګني د دې وجه مشران چې خبره کوي خپل بمزبانې کله په زکات باندې کله په حج باندې کله په جنت باندې کله په جهنم باندې خبر ده ته نه د وجه قوم ته د مختلفه طریقې د بیان اختیار کوي د دې دا الله عادل ده الله کرم یو ته بیان کړه هر د سزا سزا قانوني و ته بیان من عمل الصالح من عمل ا چ عمله مذکر ده مؤنث ده هر عمله صحيحاً عمله كناكاراً فلا يجزا إلا مثل هذا إلا عدل ده قد تسزا ملاويك تدك عمل مثل ما ملاويك سواء أو نكاما برابر سر و سير بوت ملاويك ومن عمله صالحاً أو شاك عمله كونيك من ذكرين أو انساء من ذكرين كمذكرية وانساء أو انساء موانسي وهو مؤمن في حال ده إيمانه إيمان, ايمان ده عمله ده قبوليته پار الشرط ده أبراً ده لكناً ایمان ننله کومل کاو کنا انگریزانو دا کلو دا کلو دنیا کې پہلا تر سره استفاده پیدا ورکی خبر ده تعالی خدانو قبلگی داسنه قبلگی چې خیرت کې پني باندې وطنجات ملوشي دنیا کې په الله تعالی سره استفاده هغه ورسی ایمان شرط دې پر د قبوليت د عمل زکو دې سړی وي چې چا چې نه عمل کوم ذکرې موننسو شرط دا دې ایمانی وي یعنی تاسو دا کسند داخلي کې جنت ته يرزقونه فيها بغیر حساب او پدا جنت کې به تر زک بغیر حساب بغیر د حساب ا بيكم ته وګور تاسو ماسته بل عزت اوسه زست تاسو لپاره سکو متا زماده لپاره سکو وي یا قومي مالي ادعوكم الى النجات ا کومه په ما شي ودي ز تاسو را بل منجات ترپ ته ماته نه ګوره شي ودي مال رز تاسو را بل ته وتدرو نه الى النار اتاس ہمارا بلے اور طرف تے نشرک طرف تا پیرون الوهیت طرف تا د بتانو د عبادت ده ده تدعون لي الى النار اي سبب النار يعني شرک ان تاس ہمارا بلے سبب د اور تے شرک تدعون لي ليكفر بالله تاس ہمارا بأ الله تعالی باندې به ما ليس لي به علم ور دوالو داو ته نو تاسو چې مرا بلې ورته زمرا بلم نجات دا وګوره زم سترا بلم تاسو مې ستا ستا سدا درت دا پرې د زما د دعوت قبول کړه داړو د دعوتو کې فرقوم بیان کو تدعون لي لاکفر بالله تاسو مرا بله چې کفر کوم په با الله باندې ووشل کې او شریک کوم دی الله تعالی سره ما فرعون غبطان لې سلی چې نشته د ما ته به هی پاګه با باندې علم سعلم شاید ان د سره علم شتره نه دليله نکلی پشته نه و انا ادعوكم الى و ادعوكم عاوز چې ما ادعوكم تاس بلم الى العزيز الغفار لا لري الى طريق العزيز الغفار لا لري دا هغه ذات چې غالب دي او غفار ډير بخون کي داغه لا لري تمرا بلم يا هغه تمرا بلم هغه سره به ملو چې دا په باندې چې ملاقات وکي داغه ملاقات په تنسب شيده عزيز غفار ذات چې غالب هم دي او غفار هم دي مفكون کي الله بساز د جرم د شرک د هر سبب تمام کې غالب ذات دي په ما په قادر دي لا فرعون او فرعون يا امنو ايهمن لی جول کا زمد پارا سرهن او محل لعل شئذو ابلغ ورسم الاسباب لا رتع اسباب السماوات لارضمان نوت ابات فليا اله الہی الاهم فاتليا اله الاهم موسى فالذو قرم اطلاع سلكم اله دو موسى عليه السلام مند و اني او يقينن زچم لازنه خام خ خا يقين قوم د باندي درو جن درو وای اظن په معنا د یقین په معنا د غمان نه په معنا د یقین نه زما وکلالک الا پرم هم دکرانګي را څنګه چې عمل او کریکټر او خبره وي کلالک هم دکرانګي زوین الفراعنه خست کرشو پرام تا سو عمله نا کر عمل بده وسد او من کرشو ان السبيل د لارې د هدايتنا و ما کېدو فراعنه نو مکرو منسوب د فراون الله فی باب مگر پنا کامه کې په خساره کې وقال الذي ويا ک ساامنا چیمانې راړو یاقومې کوم زمایت تبیوني تابیدارو کې زما هد کوم زدایت کوملار رحم زه خود نه کوم تاسو سبیل الرشاد د لارې یا قومه قومه زمای انما هذه الحیات الدنیا متا یقینا دا ژوند دنیاوی صرف او صرف متاع لکه فائده دا زایل کیدون کی و ان الاخره او یقینا الاخرت چ دی یهم عاد دار القرار زید قراریو او د همشه پات کیدو دی من عامل سیهتن اج عمل کو نا کار فلا یجزا الا مثلها بدل ور کوله دتا مگر پمسل د دکنا کر عمل ومن عمل صالح انا چا چه کنه ایک من ذکرین او انثا د مذکری او مذکر نه او که ده مونس نه و هو مؤمنون او حال داد چه ده مؤمن وی فاولائی که دا صفتن والا کسان یدخلون الجنه دی بجاخلی که جنه تا یرزقون فی ها رزق بار کولی شی پده که همیشن والا رزق فائده والا تکلیف بوسرنی هر قسم هر موسم بان یور زکونا رزق بار کول شي فیاده جنت کې بغیر حساب بغیر د حسابنا نه پریوانه و یا قومه کومه زمام مالې شوي دی ماباندی ادعو کوم ال النجات ز بلم تاسو نجات طرف وتدعونني اتاصم بلاء الى النار يور طرفا تدعونني اتاصم بلاء اكفر بالله ففراد جزاء كفركم الله تعالى باندي واشرك به اشركتم بالله تعالى سراما اغبطان يا اغفرون ليس لي شيء نشتر زمانا فاربي باغي علم أدعو... علم معتبر وانا اد علم علم ين دليل نقلي وانا ادعوكم اوتاصم وانا اعوذ يم إلى العزيز الغفار أغذات ترته جالغلب ده او ډیر معفي کوم کید الحمدلله رب العالمين ولاقوت المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين پر الله موږ نصیب کیلنا خیر او نصیب مشکلات پریشانې آسانې کيا الله کریم او قرآن زبونه ته نجات ذریعه په دنیا او په آخرت دوږزه يا الله وسيله ته نجات اوږزه يا الله وسيله ته نجات اوږزه یا الله کومه درې باندې راځي یا الله موږ ته داوته توفیق را نصیب کړه د ډېر کارونو په عالم کې داوته د هدایت وال <سؤال> یا الله د خیر دروازه مو ګرځه یا د شر نن باندې یا الله څنګه دې سړی دا داوته تر قیامت پورې یا الله داسې دین خدمت وکړل تر قیامت پورې مخلوق ته دا ګټه ملاوي صلی الله علیه